Iben Abasi radi Allahu anhu të regon Njëherë, unë për lëvizja hipur në bë një gomar Kër isha në moshën e pubertetit I dërguar i Allahut a lehi selam për falin në mina dhe para ti nuk ishte mur Nërsa unë ka lovë për para disa reshtave që për faleshin Pasta i leshova gomarin të kuloste Kurse vetu futa në resht për të falur Dhe askus nuk më tërhoq i vërejtin për këtë Transmeton, Imam Buharju Këto hadithe mund të shohen nga xhamia mbret.com